Один на одного. Повернувшись додому, Городецький, охоплений страшною підозрою, з догадкою, відчуваючи себе на порозі розкриття таємниці, вийняв зі своїх робочих паперів мапу Києва, розстелив на столі і почав креслити просто на ній прямі лінії. Замить перед ним постав рівнобічний трикутник, у кутах якого містилися будинок із химерами і два будинки з чортами на Великій Житомирській і Гоголівській. Архітектор сів, відчуваючи дивний лихоманковий стан. Він глядався в мапу в умовне зображені споруди, яка опинилася в центрі накресленого трикутника, і не міг повірити власним очам. Холодного листопадового вечора йти з дому нікуди не хотілося. Вже кінець місяця за якийсь тиждень буде освячено костел. Але як би там не було, саме сьогодні Городецький волів сидіти біля каміна, споглядаючи, як палають вільхові поліна, котрі не дають диму лише самий жар. Він і досі, через кілька років після зведення сірої споруди на вулиці Банківській, мов дитина тішився своїми дрібними вигадками, винаходами, облаштуванням будинку. От і тепер, побачивши, що дров трохи бракує, Владислав натиснув кнопку біля каміна і почув, як із підвалу на гору почали підніматися Поліна на спеціальному невеликому ліфті для вантажів. Рипнули двері. Городецький озирнувся і побачив лукаво усміхнену дружину, що зазирала до кабінету. «Ти обіцяв піти зі мною», – категорично заявила Корнелія. «Не можеш, дама, сама ходити на такі...» Збіговиська, підказав Владислав. Ах, ну навіщо такі слова? спалахнула жінка. Це просто вечір модних поетів. Вони спеціально приїхали до Києва. Так, скептично мовив Городецький, і хай там цей Ніколай Гумільов, що нічим особливим себе ще не показав, але з ними такий собі Михайло Кузьмін. Мені розповіли, що він гомосексуаліст. Припини, скрикнула Корнелія, не слід говорити такі слова. До того ж головне, їхні таланти, обдарування, а не щось інше. Таланти? – саркастично хмикнув Владислав. Гаразд, я піду з тобою. По-перше, я обіцяв. По-друге, в разі чого? Відверну від тебе скандальні ситуації, а по-третє, із задоволенням буду присутнім на провалі цих так званих поетів. «Лешику», – лагідно мовила Корнелія, «ти не розчаруєшся, повір мені». Прості за виконання, одначе претензійні за змістом, афіші повідомляли. «Остров іскусств». Далі коротенька програма вечора і перелік дійових осіб, поетів – Гумільов, Кузьмін, Толстой, Потьомкін. Публіка, серед якої Городецький завважив досить колоритних персонажів, футуристів, акмеїстів чи як їх величати, видалася йому з претензіями на оригінальність. У невеликому приміщенні кафе сиділи люди. Несподівано серед них архітектор побачив знайомий профіль панни Горенко. Так, він чув, як до неї зверталися Анна Горенко. Вочевидь вона якимось чином пов'язана з виступаючими. Тут же між столами стояв гурт молодих людей – Судячи із зовнішнього вигляду, вони художники і, до того ж,